Idő. a a rádióban A földrajz az igen az új volt tetszett rettenetesen meg a térképek hogy egy perc alatt a messziről oly sokat mondanak Szabó Lőrinc tücsök zene részlet Szabó Lőrinc versorai ízelítőt adnak a térképek világának szépségeiből. A téridőműsorában az ő kíváncsiságát követve folytatjuk a térképek nemzetközi éve alkalmából készülő sorozatunkat, e tudományterület múltjáról és mai lehetőségeiről. A mikrofonnál gózonákos. Elsőként Zentai Lászlót, az Ötves Loránd Tudományegyetem térképtudományi és geoinformatikai tanszékének a vezetőjét kérdeztem, a térképészet együttműködési lehetőségeiről és feladatairól. A térképtudomány önálló tudománya az a 20. század elején vált. Korábban leginkább a földrajzi részének tekinthetők, de hát akár már az ókorban a vetületten is bizonyos részeket már feltalálták, felfedezték. A térképészet mindig is nem csak önálló tudomány volt, hanem segített más szakterületeknek. Gyakorlatilag, ha belegondolunk, gondolunk, bármilyen adatról van szó, amit a terepen mérünk, itt lehet szó, akár metallógiáról, akár menekültekről, akár bármiről a földrajzi helyhez köthető, ami azt jelenti, hogy utána ezt már térképen tudjuk ábrázolni. Azt hogy ezt hogy tudjuk hogyan állázolni a térképen, ahhoz már jobb, ha egy térképés segítséget veszik igénybe, is, és nem hályokovács módjára valaki olyan csinál térképet, aki hogy ott egy szoftver, meg nem egy gombot, print, és kijön valami, ami persze úgy néz ki, mint egy térkép, viszont ugye ahhoz, hogy ez, ez hatékony legyen, jól adjuk át az információt, ahhoz jó, ha megfelelő térképészeti ismeretek birtokában vagyunk. A magyar térképezés történetében kiemelkedő szerepet játszottak a földrajzi értelemben vett itthoni környezetünket, vagyis a Kárpát-medencét feltérképező térképkészítők. Az ő hagyatékuk döntő részét az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum őrzi és gondozza. Ezért kerestem fel Kubasek Jánost, a múzeum igazgatóját érden. Az első magyar térkép készítőjeként Lázár Deákot kell megemlítenünk, hola nem sok adattal rendelkezünk, ami a személyes és az élőtét illeti, de az a térképe, amit Bakósz Tamás Esztergomi Épsek idején készített, tehát a 16. század elején, végül is egy mintatérképnek számít, és ez aztán később számos más munkában is tükröződik és előjön. Egyetlen példányban van még ez a Mohács előtti állapotot rögzítő térkép, az UNESCO Világemlékezet Bizottsága ezt a művet a kiválasztottak közé a minősítette. Ez 2007. júniusában volt. 1528. májusában készült Ingolstadtban, tehát nem Magyarországon, Németországban, bár a és később Magyarországon is elterjedt, hiszen a Debeszeni Vézmetsző diákoknak, Budai Ézsaiásnak, tanítványának a műveit Európa szerte ismerték. A régi földmérő műszerek közül is többet meg kell említenünk, hiszen ezeknek az alkalmazása is hozzátartott a térképekhez. Honterusz Jánosról kell külön szólni, aki az első nyomtatott térképgyűjtemény szerzője. Az 100 százföldhöz, Brassóhoz kötődik, már egy európai kitekintési ember volt. Járt is, tanult az ottani egyetemen és Bázerben, Svájcban, ahol már a németalföldi iskola eredményét nagyon jól tudták. Honterusz a 16. században, az 1500-as évek, ez a török dúlás időszak, amikor a törökök már kiterjesztik a hatalmukat Európa felé és Magyarországot is érintik, ő balsóban visszatérve egy saját nyomdát is létesített, és ez 1542-ben volt, tehát már Mohácsi vész után kiadott egy 16 lapos, térképgyűjteményt, és ezt tekintik ma a világ első sebatlaszának. Tehát nemzetközi méretekben is ez fontos, és ez volt az első alkalom, hogy magyar térképen már Amerika megjelent. Tehát akkor az új tudás már megjelenik, és ez is, Honterusz látókövét mutatja, hogy mennyire kitekint. Hozzá kell tennem, hogy nem kaptak akkora nevet, mint a 16. század egyéb nagy térképalkotói Mercator nevét említhetném, vagy Ortéliusz nevét említhetném, de hozzáteszem és megerősítem, hogy nem csak erdélyi vonatkozásban, meg magyar vonatkozásban, nemzetközi vonatkozásban is ez fontos érték. Zsámbuki János, aki Hontebusznak volt gyakorlatilag a kortársa, kicsit tovább élt, nagy szombaton született, és olasz, német és francia egyetemekbe járt, tehát kezébe kerültek az akkori világ legmodernebb alkotása is. Ő nem csak térképész volt kartográfus, hanem történész is és orvos is. Magyarország területéből több térképet adott ki, és az 1566-ban kiadott erdély térképét említeném meg. Ez Fonterus munkájához kötődik és kapcsolódik. Jean Bocchi neve a térképalkotás aranykönyvének a lapjaiba tartozik, és Mikovini Sámúláról is külön kell beszélnünk, aki a térképészetnek egy kimagasó alakja volt, ő Ábel falgán született, és Besztercebányán tanult, illetve német egyetemeken az ő térképező tevékenysége kapcsolódik bélmátyás munkásságához, és ennek már gyakorlati vonatkozása is van, hiszen a vízfolyások különböző területeit nagyon alaposan és részletesen dolgozza fel, csillagászati helymeghatározást is, háromszögjelést is készített, és a legtöbb európai ország kartográfiáját megelőzően adott fontos értékeket. Mikovini földvázi helynek háttervezás végzett saját kezűleg készített asztronómiai kvadvánsa. És nem felejthetjük el Lipski János nevét, aki Magyarország első polgári célú térképének az alkotója. Az is fontos, hogy ugye a térképek sokáig katonai műveletekhez adtak hátteret, és adtak fontos támpontokat. A Tvencsé megyei Szerdicsnán vágszálásod született Lipszki János, aki ugyan katonai pályára készült, és térképészet is tanult, de az 1804-ben és 1806-ban megjelent 12 lapból álló Magyarország térkép, ez egy polgári célú térkép. És ne felejtjük, ez a napoleoni háború idején készül, amikor Európát megválzák ezek a gyakori csatározások, és akkor ő polgári célképet készít. Nagyon szép művészi kiállítású lapokat, és külön értéke, hogy a melléklete az egy helynévtárat is tartalmaz. Lipszki a reformkorban halt meg 1826-ban, de a munkásság az messze túlmutat az ő korán. Ezekben az években emlékezik a világ, és benne hangsúlyosan is Európa, a 20. század nagy világ égésére, az első világháborúra. A Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézet és múzeum térképtárában hegedűs ábel térképtörténéssel ennek a háborúnak a térkép emlékeiről, illetve a térképezés korabeli technikai hátteréről beszélgettem. Az első világháború óriási térképészeti hagyatékot hagyott maga után. Több tízezer térképpel rendelkezünk, ugyanis nagyon gyakran készítettek a vezérkarnak, harcoló csapatoknak jelentésként különböző térképeket, és ebből nagyon sok ide a Budapesti gyűjteménybe került. Itt jegyzem meg, hogy az évforduló kapcsán gyakorlatilag befejeztük ennek a digitalizálását. A mi térképtárunk Magyarországon a legjobban digitalizált közel jár a százezerhez a térképtár, igen gazdag gyűjteményéből a digitalizált térképet a száma, és ezek jó része az első világháborúval kapcsolatos. Milyen térképek ezek? Tehát hogyan képzeljük el minden front szakasz, minden évben, minden egyes támadásnál külön-külön térképen szerepel? A legváltozatosabb térképanyagról van szó, sőt nem csak térképek, hanem légifotókról is, hiszen az első világháborúnak az egyik legnagyobb katonai fejlesztése, főleg az, amit mi, ami szempontunkból fontos a térképészeti szempontból, az a, az, a, az a repülésnek és ezzel kapcsán azonnal a légifotózásnak, hiszen ahogy a repülés az alapvetően is sokkal véggömbben is beindult, azonnal nagyjából egy időben történt ez ugye a fényképezésnek a gyakorlati fejlődésével, és a kettő azonnal egymásra talált, és azonnal elkezdtek fölülről fényképeket csinálni, és ez az első világháborúban igen jelentős volt. Ez hozzájárult még az, hogy a légvédelem még sokkal kevésbé volt fejlett, mint később, tehát nyilván óriási veszteségek voltak a felderítő repülősek során, de azért jó eséllyel lehetett képeket csinálni, mert olyan nagy volt az információ, hogy hát ugye a háborúban a veszteségekre is fel kell készülni, és a kockázatos vállalkozásokat is végre kell hajtani. Úgyhogy rengeteg légifotónk is maradt, ezeket földolgozták, összeragasztották panorámaképeket, földi és fotogrammetriát is használtak, tehát főleg a, a, ahol magas egységek beháltak egymással szembe a csapatok, ott ugye földről is lehetett panorámaképeket készíteni. Ilyenek is vannak közte, és... Repülőgépről készült közelfüggőleges függőleges tengei, meg meg Fényképek is vannak, ezek nagyon érdekesek. A térképi anyag önmagában is nagyon változatos, a legnagyobb leg, méretarányú, legrészletesebb térképektől kezdve az áttekintő térképei, hiszen a különböző katonai eseményekhez, döntéshozat a legkülönböző méretarányú térképekre van szükség. A legrészletesebb térképek az állóháborúk során készültek, ugyanis hónapokat néztek egymással szembe, ugye a csapatok, és olyan Hálózatot és védelmi hálózatot építettek ki, amit ismernie kellett az ellenségnek, az, ellen, az ellenkező oldalnak, ahhoz, hogy pontosan tudjon célozni bele, és esélyel támadhassa azokat. Úgy ezekről felderítő módszerekkel egy az 5000 egy a 10 ezer térképek is készültek, és azon persze itt a másik széle pedig az 500 ezer, millió, az egy a 750 ezeres volt akkor az elfogadott áttekintő véretarány, amikor a, a, általában a frontoknak a helyzetét és a, a, az ábróállását próbálták térképen ábrázolni, és a kettő között mindent. gyakorlatilag lefedi szinte a térképészet egész méreteit, Kinek a feladata volt a háborúsorán a fronton elkészíteni ezeket a térképeket? A felderítőkép, vagy műszaki mérnöki szakembereké? Kik voltak azok, akik a térképekért feleltek? Volt ugye a Bécsi Katonaföldrajzi Intézet, a, a, az igényesebb kartográfiai munkákat, azokat ők készítették, főleg az alaptérképeket, tehát a topográfiai térképeket, azokat mindenképpen. De hát a, a térképészeti anyagnak a nagy része az ezekre való felülnyomás és kézzel való felülrajzolás. Ezeket a legkülönbözőbb helyeken végezték. A felülnyomásokat sem csak mind Vécsben, hanem voltak már mozgónyomdák is, vagy, vagy telepített nyomdák. Ugye hát tudjuk, a hosszas állóháborúk is voltak, tehát ott a front mögött néhány kilométerrel már bármit föl lehetett állítani. Azen kívül rengeteg térképészt, vagy olyat, aki, aki, akit használni lehetett légifotókiértékelésre, stb. hívtak be a hadseregbe, tehát például. Kogutó Károly Kogutóicz -Manónak a fia, aki az igazgatója és társulajdonosa volt az akkori legnagyobb cégnek a Magyar földrajzi Intézetnek, míg őt is behívták, és 44 hónapot töltött a fronton ilyesféle munkálatokkal, és mellesleg közben elvesztette a cégét. I. világháborúban vált tehát elterjedté a légi fényképezéses térképezés, amely révén a magasból lehet felmérni, átlátni egy tájat. Bakó Gábor, az Interspec Kft. ügyvezetője, távérzékelési és vegetáció térképezési kutató halásztelken és speciális területtel foglalkozik, ahol egy tudomány és technikai terület mai módszereiről kérdeztem. Az első és legfontosabb az maga a felmérés. Erre repülőgépeket tartunk fel, amelyekkel mérőkamerás légihelvételezést végzünk, és ezekből térképek készülnek. Ez közigazgatási célokra szolgál egyrészt a jogi és természetbeni állapotok összevetésére, főleg természetvédelmi területeken, valamint városökologiai vizsgálatokban. Tehát ez túlmutat most már az egyszerű építésügyi és klasszikus feladatunkon, amit mindig is csináltak. Mi arra törekszünk, hogy olyan szennyezéseket és folyamatokat tudjunk kimutatni, amelyek egyébként nagyon nehezen lennének meg csupán terepi méréssel. Innen következik a második történet, amikor is mérőműszereket állítunk elő, vagy módosítunk, hogy az előző tevékenységet műszakilag támogassuk. Tehát olyan mérőkamerákat gyártunk és állítunk elő és forgalmazunk, amelyeket speciális feladatokra hozunk létre. Tehát nem arról van szó, hogy van egy mérőberendezésünk és azt alkalmazzuk mindenre, hanem van egy adott kérés, és annak szeretnénk eleget tenni, és ahhoz igazítjuk a műszereinket. A harmadik törött pedig a programozás. Olyan szoftvereket is elkezdtünk fejleszteni, amelyek a kiértékelés segítik, amely amelyekkel ezeket a speciális folyamatokat, térben lezajló folyamatokat fol térképen tudjuk ábrázolni. Ezek tematikus térképek, amik egy adott tematika szerint jelenítik meg a, a valóságot, és ezeket térinformatikai rendszerekbe lehet illeszteni. Akkor nézzünk egy konkrét példát. Említette a városok ökológiai feltérképezését, az odzajló folyamatoknak a vizsgálatát. Milyen folyamatokról lehet szó? Ezek általában nagyon összetett folyamatok, így a legnagyobb eredményt akkor érjük el, ha nagyon sok terepi mérés társul, nagyon sűrű légibelvételezéshez. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a legkisebb változásokat is szeretnénk megfogni a hőmérséklet, a páratartalom és egyáltalán a mikroklímai paraméterek területén, akkor ismernünk kell a felszimborítást. A felszimborítás azt jelenti, hogy hol találhatóak adott növényfajok, ezek általában lehetnek látszerű vagy fászerű egyedek is, tehát akár egyet szinten is működhet nagy felbontásra az elemzés, hol találhatóak olyan burkolt felületek, amelyek teljesen kiesnek a párologtatásból és a természetes ökoszisztéma folyamatokból, és hol találhatóak potenciális szennyező források. És itt akkor nem csak a jelen állapotot határozunk meg, hanem a múltba is visszanézünk, tehát archív felvételeket is előszedünk, mind klimaállomások archív anyagait, mind pedig archív légifelvételeket alakítunk újra térképp és össze a jelenlegi állapottal, amit a jövőbe is tekintünk, hiszen ez már valamilyen szinten a modellezést jelenti. Itt megnézzük azt, hogy egy adott szennyező forrás milyen kárt okozhatna különböző paraméterek mentén. Általában ezek a munkák ilyen jellegűek. Megnézik, hogyha például egy ipari egység, mondjuk egy gyár, egy üzen valahova betelepül, akkor ott milyen változás történik az élővilágban, a növényzetben egy-két éven belül? Pontosan ez a hatástanulmány jellegű munka, amit most említett, ez nagyon jellemző, hiszen ilyenkor mindig arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy település számára megtérül-e az, hogyha egy beruházás megvalósul. Ez tudom, most elsőre furcsa hangzik, de előfordul az, hogy egy beruházás engedélyezése nagyobb egészségügyi és egyéb változásokat okoz, amelyeknek a költsége magas. Mint amennyit adóból vagy bármilyen bevételből az a beruházás generál az önkormányzat és a lakosok számára. Tehát ezt a vizsgálatot ezt nagyon fontos lefolytatni, ezt gyakorlatilag 80-as évek óta csinálják is, tehát minden beruházáshoz, ami egy megadott paraméternek megfelel, onnantól kezdve már hatástanulmány szükséges. Valamint ö, egyszerűen olyan szűrési mechanizmusok is lejátszódnak, amelyek nem egy beruházáshoz köthetőek, hanem egy területhez. Egy adott területen legyen ez egy önkormányzat külső belterülete, keresjük azokat a forrásokat, amelyek gondot okozhatnak, és felmérjük ezeknek a kockázatát. Ilyenkor, egy-egy ilyen gyárat vagy üzemet feltérképeznek, vagy egy várost mondjuk, akkor gyakorlatilag minden fát látnak. Ez nem túlzás, ez így van. Tehát, ami nincsen takarásban, azt látjuk, és amit látunk, azt szoftveresen elemezzük. Hiszen, hogyha egy ember lát egy légi felvételt, és azon meg tudja határozni, be tudja karikázni, be tudja jelölni egy adott folttal, hogy ott milyen növény található, vagy milyen objektum található, akkor az bizony számítógépnek is megtanítható. Igazából, minden, amit meg tudunk fogalmazni, hogy mi alapján döntöttük el, hogy az adott be térképen miként lesz reprezentálva, azt meg lehet tanítani a számítógépnek. És ezzel az automatizálással sokkal nagyobb területet tudunk lelemezni adott idő alatt, mint hogyha ezt operátorok kézzel csinálnák. Ez azt jelenti, hogy egyetlen sem maradhat látatlanul titokban. Ez a felbontástól függ, tehát attól függ, hogy milyen részletes a felvétel. Hogyha a felvétel részletessége ez nem teszi lehetővé, akkor sajnos ez így ebben a formában nem állja meg a helyét, de amennyiben a felvétel 3,5 cm telepi felbontású, tehát egy pixel az adott felvételen egy elemi képpont ilyen szélességű foltot jelenít meg, akkor a fászeroknál ezt el lehet mondani, ez így van. Erről ki dönt egyébként, milyen igények döntenek? Valójában a bekerülési költség az elsődleges ebből a szempontból, és az, hogy egyáltalán szüksége van -e rá az adott megrendelőnek. Tehát vegyünk egy olyan telephelyen rendelkező gazdálkodót, aki azon a telephelyen bizonyos folyamatok iránt érdeklődik. Ezek a folyamatok legyenek valamilyen környezetvédelmi paraméterhez köthetőek, mondjuk hígtrány a szennyezés, és most egy állattartó telepről beszélünk. Nem nem biztos, hogy szükség van erre az említett felbontásra, hiszen múlt ezeket kisebb felbontáson is tudjuk elemezni. Nem is biztos, hogy minden egyes bokrot vagy gyerjét szeretne látni azon a felvételen, ő erre az adott kérdésre keres választ, és az optimális befektetés szeretné megvalósítani, tehát ő kisebb költségen nyilván olyan felvételezésű felbontást fog választani, ami neki anyagilag megfelelő. Ismét Zentai Lászlót halljuk. Mennyire jellemző a mai térképekre még az esztétikai megközelítés vagy igény, hogy szép legyen egy térkép? Térkép az művészet, szakma és tudomány. Most értem, szerintem azért a művészet rész az mondjuk egy állami topográfiai térképen nem nagyon lelhető, vagy egy, vagy egy kataszteri térképen. Vannak még olyan szakterületek, ahol most nem is azt mondanám, hogy művészet, inkább azt mondanám, hogy esztétika vagy design, Mikor nekem akár a migránsok vándorlását ábrázolnom kéne egy térképen, ha nekem megfelelő adataim vannak, akkor ezt, ezt azért lehet esztétikusan, hatékonyan, ugye megfelelő dizájnnal. Tehát azért mi ezt tanítjuk, hogy hogyan kell a térképen egyes elemeket elhelyezni, tehát akár a címet, méretarányt jelkulcsot és egyéb dolgokat, milyen jeleket válaszunk, milyen színeket válaszunk. Ez így együtt. Én inkább designnak hívnám, ami persze nem jó, magyarul nincs igazán rá jó szó, de az egész együtt így akár azt is lehet mondani, hogy ez egy szép térkép. De hát a szépség ugye az, az erősen szubjektív, tehát az, hogy mondjuk kinek milyen hölgy tetszik, az is nagyon szubjektív szerencsére, így a térképek esetében is azt lehet mondani, hogy azért erősen szubjektív, hogy kinek melyik térkép lesz szép Persze a fűben gyönyörűm, kibontva melled, te vagy itt Pannoniának pazarul kitárt ölében a teremtő műhelyéből kikerült legszebb remekje. Az aranyló szigligetről pici tombor térkép. Mésző Dezső, magyar rokokó. Frivol szerelmi földrajz az ókori görög anakreum mintájára. Holnap folytatjuk utunkat a térkép nemzetközi éve alkalmából a térképek világában. Bordi András, Farkas Dávid és Rubin Gabriela nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Gózonákos.